Hier by my by die radio is die tyd in my rekenaar by die taskbar van die rekenaar 6705 en dan die program waar my ek uitsaai die Sam Broadcasterse tyd is 1905 so hulle stem met mekaar oor 1, dit beteken nou nie dat dat het is nie, maar dit is die tyd wat ek hier het op my rekenaar. Ek sal blijf is as jylle mensies wat buitenkant luister, vir my dat hier in die kletskamer kan sê, precies met ure en minute en miskien dat ek somme nog secondes ook, wat jylle tyd is, dat ek kyk of daar dalk een probleem is, want ek het al gehoor dat sommige mense reken dat my tyd nie recht is nie. So die rekenaarse tyd, wat seker in sy BIOS is, wat hier op die taskbar is, is 706 En dan die uh, program waarmee ek uitsaai, sy tyd is 1906, precies die soort van tyd Maar dit beteken dan nie dat dit recht is, nie So ek sal dit graag wel controleer van buitenkant af om te kyk uh, As jy van my met ure en minute en secondes kan help Want ek wil nie graag sê dat het een specifieke tyd is en is het nou nie die tyd nie. In die toekomst wanneer iemand luister dan maak die tyd nou nie saak nie. Maar terwyl jy ons nou levendig uitsa en jy nou luister na hierdie le levendig uitsa, dan wil ek graag seker maak dat die tyd reg is. Nou jy is ingeskakeld by een net radio S.A. En ons webwerf vind jy by www.netradio.sa.co.za By die webwerf kry jy al die informatie wat jy nodig het rondom ons internet radio Name van al die persone wat programme uitsaai, die omroepers en hulle programme wat hulle uitsaai Pas die tyd wat hulle uitsaai en dan ook is daar ander informatie Interessante informatie wat jy seker sal na wil kyk met jouself te vergewis van hier die radiostatie, hier die internet radiostasie en dan vir my belangrik is die archief waar een mens kan gaan kyk na programme wat al reeds uitgesaai is, as jy om een om ander hede wil luister na een program wat al reeds uitgesaai is, dan sal jy dit vind in die archief onder die specifieke maand en dan uit die aard van die zaak die naam van die program so dat jy rustig op jou eie tyd daarna kan luister maar dit is uit die aard van die zaak ook om dit so dan te propageer om vir iemand op jou kontak luister die informatie te geer rondom die radiostasie so dat enige iemand enige plek op aarde daar die program kan luister dan sê nou maar nadat dit uitgesaai is lewel ons saai wereldwijd uit as hier die golwe van hier die radiostasie bereik elke uithoek van die wereld op hier die spesifieke tyd wat ek om nou uitsaai maar alle mense val nie in hierdie spesifieke gemakkelike tydzone nie, dit wil sê, oral op die aarde is dit nie nou min of meer 8, 9 minuut oor 7 uur South-Afrikaanse tyd nie, omdat ons hier werk met Central African Town. Maar vir daardie rede het ons die archief, dat die mens na die tyd, Die program kan gaan luister op jou eie tyd, rustig lekker achter oor zet of le en dan na die program luister. Ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai uit Ayrini, Pretoria, Suid-Afrika en ons program sy naam is Oerdenking, Bepeinsing, Meditatie, hoe jy die geboort ook al verstaan, ons bekyk en oerdenk, die woord van die Heere. En vanavond wil ons juist kyk na die program wat ons gisteravond so uitgesaai het, wat weens technische probleme dan nou nie uitgesaai is nie. Die nieuwe Jerusalem, so kyk een bykie na dit wat ons kan verstaan binnen daar die bepaalde context, dan context van die skrif, met skrif, met skrif vergelijk, die woord van God, losse eie probleme op as een mens dit nou probleme kan noem door skrif met skrif te vergelijk en ek hoop dat ons dan vanavond dit leersaam sal vind kyk dan die, die methodiek, die methodologie vir die uitleg van die skrif omdat een mens baie verzachtig moet wees wanneer jy skrif uitlee dat ons nie skrif so uitleer, dat dit in strijd is met ander gedeeltes van die Bijbel nie. Voor ons is dit Godse woord, en as ons praat van God, praat ons van God drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die Vader van ons Heere Jezus, Christus wat sit aan die rechterhand van God die Vader, waar hy nou op hierdie oomlik ook vir ons intree en die geest van die Heere ook intree vir ons met onuitsprekelijke zichtinge so ons onself kan werp in die arms van die allerhoogste God omdat hy vir ons omgee met daar die baie, baie, baie speciale soort liefde wat God het wat in die Hebraeuse taal is ragam in die werkwoordvorm, ragam is en in die Griekse taal agapao, of die selfstandige naamwoord agape, het beteken hier die onselfzichtige omgee liefde van God, wat hy onvoorwaardelik aan ons bewys, soos wat hy het gedoen het, so min of meer 2000 jaar gelede aan die kruis, Op Golgotha Kom ons luister hierna A gebed wat ek vooraf opgeneem het So lang al opgeneem Tren haar by die 29ste oktober Van 2015 Ma ons bid En luister na die inhoud Van die gebed Kom ons nader tot Ons God Die God van Abraham Isaac en jakob Ons nader om in die woorde van Psalm 99 Die Heere regeer Die volke erkend bewend sy gesag Hy troon oor die geribs die aarde sidder van ontzag Groot is die Heere Hy wat in Sion is Hoog verhewe boe al die volke. Hulle moet u groot en gevreesde naam prijs. U is heilig. U is die machtige koning. U het die reg lief. Wat reg is, het u tot stand gebring. U het reg en gerechtigheid in Jacob gevestig. Prijs die Heere onze God. Kom, buig in aanbidding voor hom. Hy is heilig. Mooses en Aaron was onder sy priesters. Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Hulle het die Heere aangeroep en hy het hulle gebed verhoor. In een wolkolom het God met hulle gepraat en hy het sy voorskrifte gehoorzaam die opdrachte wat hy hulle gegee het Heere ons God hy het hulle gebede verhoor hy was vir hulle een vergevende God maar een wat ook die sondes gestraf het prijs die Heere ons God buig voor om op sy heilige berg, van die Heere, onze God, is heilig. Amen. Wil ek herinner jou wees, aangeskakeld by net radio SA, en luister na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai hiervan uit Irene, die stad van vrede, Pretoria in Suid-Afrika. het net opgemerk, Tania sy boodskap hier op die kletskamer waar sy vraag dat ons sal bid vir haar man Graham, ek kan het houds, min of meer jaar gelede gewees sy het ons hier echt help as ek verkeerd is, het hy die met die die soort symptome gesakkel dink het was obstruksie in sy dik derin of die obstruksie nou opgeklaar het weet ek nie want so obstruksie gaan maar gewoonlik gepaard met Pijn hier in die onderkant van die buik En dit lyk vir my Op die oomlik is dit net naruit Ek is nie baie zeker In die feit dat hy opgooi Kom ons bid saam vir hom Kom ons vereenig As gelovig is Ons Amal wat nou luister glo in God Drie enig Vader, Soon en Heilige Gees En Ons Heere Jezus, die tweede persoon in die goddelike drie eenheid, het ons geleer om te bid. Daarom kan ons maar vrymoedigheid neem om te bid, want ons gebede word opgevang, volgens die skrif in Wierhoekbakke word na Godse troon gedra en God verhoor ons gebede in sy vrye hoedanigheid dat God souverein is maar ons het vrijmoedigheid om sy troon te nader in nederigheid Heere ons sê vir die baie dankie vir die voorrecht soos hierdie waar ons saam as gelovig is, kan verenig in die gebed en ons weet dat u een beha het In gebede, want dit is hoe jy ons geleer het en so het ons dit ook gesien ook in die lewe van Daniel toe hy begin bid het het die engel vir hom gesê het, toe jy begin het om te bid as ek gestuur na jou toe daarom heren wil ons focus op die oomblik op Graham Danielse man, Graham Aldersleid Daar in Dubai En ons wil vraag Heere dat u om sal aansien in die groot genade en barmhartigheid Ons wil vraag dat u vir hom sal anraak Heere op soe manier Dat hy later sal kan getuig van die groot weldade van God Heere, want u is ons geneesheer. Ons sien nie neer op dokters, medicinie, maar vader soms kan hulle ook maar net soveel doen en dan kyk hulle self ook maar na u. En vir daar rede het ons vrymoedigheid nou om vir u te vraag om dit wat ook al in sy ingewande verkeerd is. Heren, dat u dit sal rechtstel, want u onderzoek een mens beter as wat enige medekus dit sal kan doen. En ons weet, die diagnose is precies imperfect. En die geneesing is volkome. En ons spreek dan geneesing uit oor Graham en oor sy lichaam. En waar die spesifieke probleem is, heren, wat ons nie weet nie, maar u weet. Spreek ons dit aan en ons verklaar geneesing in die naam van ons, heren Jezus. En ons dankie daarvoor in Jezus' prachtige en wonderlijke naam. Amen. Ek gaan vir ons uit die boekopenbaring lees so as jy dalk self die bybel oppak dan kan jy dit doen by openbaring hoofstuk 21 en ek gaan ook uit die segel uit die boek die segel hoofstuk 47 gaan ek vir u lees dat u net kan sien hoe hierdie twee gedeeltes met mekaar oor een stem omdat ons maar tydgebonde is en een mens nou nie die tyd kan reguleer met jou mond nie weet ek nie hoe ver ons gaan lees nie want ek wil graag voor die tyd ophou so dat ek nie oor die tyd gaan nie en ek vraag nog steeds vir jy om vir my hier welke net in die in die kleedskamer een uh, andeiding te gee want al is jy nou ook in een ander land dan is jy bijvoorbeeld een uur of twee voor ons of een uur of twee na ons en dit is gewoon dan precies so veel, so nou maar twee uur of een uur, en dan sal het ook met die secondes oor een stem, so as jy net vir my daarmee kan help maar ook binnenlands vir my te sê want Die tyd op die oomlik hier by my Op die rekenaar is 7.21 En die hier of die program So oorloosie sê ook 9.21 En 17, 18, 19 sekondes nou Dis die meneer daarmee kan elderslik het waardeer Terwyl ek dan vir ons gaan begin lees hier uit bepembaring Maar jy moet my mooi luister As so ek sê ek weet nie hoe ver ek gaan kom nie, as lees maar soos wat die gees van die Heere helpt. Die opskrif hier by die 21ste hoofdstuk is die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde. En vanaf vers 9 is die opskrif die nieuwe Jerusalem waarby ons sal kom, maar kom ons lees eers dan vanaf vers 1 by hoofdstuk 21 en ek het die nieuwe jimmel en een nieuwe aarde gesien, want die eerste hemel, en die eerste aarde het voorbij gegaan, en die see was daar nie meer nie, dit wil sê, by die nieuwe nie see hemel, en nieuwe aarde, minstens sien ons op die aarde dan, hier die verskil, dat daar nie meer een see gaan wees nie, so dit gaan baie anders lyk, is daar nie een see is nie, en die mens kan my vraag, vraag oor dit, oor die sea situasie, of dit nou al die verskillende sea gaan wees, ons het ons verskillende Atlantische Oceaan, en die Indische Oceaan, en die Stille Oceaan, en so meer. So ons kyk maar een bykie, wat ons kan verstaan. in ek Johannes het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem sê neerdaal van God uit die hemel, toebereid, soos een bruid wat vooral man versier is. Nou, ek wil net hier tussenin sê, as een mens die Bijbel lees met ons onthou, soms kan een mens dinge letterlijk neem wat daar staan. Sê maar bijvoorbeeld, Jezus het vis geëet, dan kan ek en jy maar aanvaard dit wat soe, dat hy daar op die strand saam met sy disciples vis, een rechte vis geëet het. Maar, dit is nie waar van alles in die skrif. Soos ons bijvoorbeeld nou gaan sien, hier is een stad, die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, sien neerdaal, van God uit die himmel toe berei, soos een brood wat vir haar man versier is so hier is een vergelijking wat hier tussen die stad getref word in die brood van die lam maar nou, jy kan sien dit dit lyk soos een stad en ek het een groot stem uit die himmel hoer sê kyk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 Heren vir gesê, maar dit is nie moendlik nie. Een mens kan hom nie aanskou en dan nog bly leef neem. Wil sê, daar gaan baie goed verander. Die hele manier van bestaan gaan anders wees. Dit is, gaan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wees wat sê, dit is een nieuwe soort van, een heelal, een nieuwe soort van bestaan. wanneer die eerste dinge het voorbij gegaan en God sal al die trane van hulle oog afwee. Daar sal geen dood meer wees nie. So daar gaan nie meer dood wees nie. Mensen gaan nie meer oud word nie. En uiteindelik afsterf nie. Nou as iemand nou vir my vraag, gaan sommige mense nou verskillende ouderdomme wees, gaan na kinders wees, gaan na babiekies wees, ek weet nie, ek kan net vir jou sê wat, wat hier staan dan gaan nie meer dood wees nie, bybel sê ook verder, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste ding het voorbij gegaan, jy moet onthou hierdie droefheid en geween en moeite, al die goed kom van die eerste sondeval af, as my terug gaan na genesis, na die eren tuin van Eden, Eva, Adam en Eva die sondeval en dan daar die straf wat hulle is van met moeite sal hulle brood verdien. Het gaan nie meer wees soos wat hulle gewoond was in die tuin van Ede nie, maar hy word alles nou herstel. En gaan dis nie meer droefuit wees nie, een geween moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het voorbij gegaan. Moeite, dit beteken ons gelok nie, moeg word nie. Niks gaan moeite wees nie. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles niet. En hy het gesê, skryf, want hier die woorde is waarachtig en betrouwbaar. Hy het vir my gesê, dit is voorbij dit wil sê, dit die einde van tyd. Ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde. Nou moet ons net onthou, Alpha en Omega is die eerste en die laatste letters van die Griekse alfabet. En wanneer Jezus dit sê, dan moet ons verstaan dat Jezus eindelijk praat van die Hebreeuwse alfabet, omdat dit die taal is wat hy gepraat het en so hy nie alfa en omega gebruik het nie, maar liewe die alef en die tau, die eerste en die laaste letter en as jy nou Hebreeuwse geken het, so ek veel kon wees hoe dit te verduidelik is aan een student as jy die heel eerste sinneke van die Hebreeuwse Bijbel neerskryf en die middelste letter van die harde, die middelste twee letters van die harde sanniekie is reeds die alef en die touw. Maar dit sal nie nou vir jou vrees ek baie sin maak nie, want een mens moet uit die aard van die saak die breus ken, om dit nou te snap. Goed, hy sê dan, dit is voorbij, ek is die alf en jomega, die begin en die einde, Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Daar gaan dus iets wees wat ons nie verstaan rechtig, omdat ek nou gesê, ons weet nie of elke ding hier, wanneer dit nog letterlik is en wanneer dit oorskake nou vergierlik toe nie, geestlik. Aan die dorstige, as jy net dink aan die woord dorstige, dan sal jy al klaar verstaan, dat dit is die fysische dors nie, dit is geestelike. Om geestelik dors te wees, is iemand wat bijvoorbeeld nou sou luister, en nou sou inskake, en nou hierdie tyd sou uitkoop, om te wil luister, beteken dat jy dors is, en dat jy dors na die gerechtigheid, na die woord van God, soos wat Jesus dit verduidelik het, in die woestijn, en aan die vrou van Samaria, en die woestijn het hy gesê, kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord, wat hy die mond van God uit voortgaan, en die vrou by die put het hy gesê, van die, die water van die lewe, want as jy van die fysische water drink, ga jy weer waar dors word, maar as jy drink van die water wat hy jou gaan gee, dan is het geestelik, dan sal jy nooit weer dors word nie, want dan word het een fontein binnen in jou, en jy kan toch dink, Dit is nou nie soos wat ek en jy fysische fontein sien nie, dit is geestelik. So aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet, gratis. Hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom een god wees, hy of vir my een seun wees, mys kan nou ook sê dochter. maar wat die vreesachtig is aangaan, en die ongeloofig is, en die grievelik is, en die moordenaars, en die hoereerders, en tovenaars, en afgoede dienaars, en al die leenaars, hulle deel, is in die poel wat brand met vuur, en in swavel, en dit is die tweede dood. Die tweede dood het niks te make met Godse mense nie Godse mense het nie deel daaraan nie Het nie deel aan hierdie tweede dood nie Want as dan is jy alreeds geestelik gebore Hier waar jy nou sit en luister Is jy heel waarschijnlijk geestelik gebore Anders sal so jy nou nie hierdie tyd uitgekoop het nie Nie hierdie tyd Om te luister en die woord van God te bepyns en te oordink neem. Dan is dit die nieuwe Jerusalem, en een van die sieve engele, wat die sieve skale gehad het, vol van die sieve laatste pla, het na my gekom, met my gesprek en gesê, kom hierin, en ek sal jou die brood toon, die vrou van die lam. Dan wil ek, en moet jy, verzichtig, Mooi, luister. Die engel, sê Johannes, kom hier na my toe, kom ek gaan wees jou iets, kom ek gaan wees jou, die brood, van die lam, die vrou, van die lam. Praat, in hierdie twee terme, die brood, en dan die vrou, want die brood, is ons die vrou van die man. In hierdie geval dan, die brood, En die vrou van die lam Wie is die lam? Die lam van God Wie is die lam? Jezus En hy het my in die gees weggevoer Hy sien, dit is een geestelike ondervinding Nou wat Johannes hier ervaar is nie fysisk nie Dit is een geestelike ondervinding En op een groot en een hoog berg En hy ook onthou dan, dit is nie een fysisk berg nie Een berg beteken eindelijk maar net nader aan God Dit die begrip Recht door die Bijbel Wanneer jy op een berg moes gaan klim Was dit om nader aan God wees Maar hy dit Een fysische ding kan jy nie nader aan God bring nie Dit is alles geestelik Lee op die geestelike vlak En hy het my weggevoer in die geest Op een groot hoog berg en my in die groot stad, die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaak, en hy sien hy het hom gesê, kom ek weis jou die bruid, die vrou van die lam, wat weis hy om? Hy weis om die heilige Jerusalem. Baie mense kry dit nie makkelijk reg, om nou in terme van een stad te denk, wanneer jy praat van die bruid nie want dit is so al as of een mens nog in jou mens wees, dan nou, al, al sien jy, dan net een groepering mense nou, te sien as die bruid, maar dit is alles goed, mens moet net te dreig kry om die twee by mekaar uit te bring, die stad gedachte en dan die bruid gedachte. Nou, Paulus verduidelik dit al in 1 Korintiers dat ons een gebouw van God is en dat ons levende stene is wat in die Gods gebouw ingemessel ons moet ons dus bring as een levende steen en dan sien die mens onmiddellik dat dit geestelik is deel te wees van hierdie Gods gebouw, deel te wees van die breid, wat gebouw moet word, net soos wat God, Eva gebouw het, uit die ribbebeen van Adam, net so bou God, ook vir ons, hy bou ons op, as een stad, wat vir gelijk kan word, want God om te God bly binnen in ons, ons moet dit, kan verstaan, wel dit nie makkelijk is nie, moet ons dit maar probeer begryp, dat ons een woning van God is en dat God in ons woon en dat hy hier die bekende termes soos uh, stene en bouwsteene en gebouwe en poorte en dinge moet gebruik om geestelike waarhede vir ons oor te draag. So hy het om nou gesê, kom ek wijs jy die, die bruid, die vrou, en hy is weggevoer in die geest, is een geestelike ondervinding, en hy wijs om die heilige Jerusalem, wat uit die jimmel van God neerdaal. Nou ek kan dit nou al vir jou interpreteer, en vir jou sê dat Paulus praat van die wegneem van die kerk, dat ons dier Jezus tegemoedsel gaan in die lucht, Amal van ons het hy gesê, Ga nie noodwendig sterf nie, Want sou Jezus sê nou maar vanavond kom, Dan betekent het ons nou dat ek en jy nog nie gesterf het nie. Maar ander mense het alreeds gesterf, Hulle staan hy op uit die graf, En Jezus bring hulle geest en siel met hom saam, Want hulle is alreeds by hom. Maar nou moet hulle nog vereenig word met hulle, Verreese lichame Hulle verheerlikte lichame Wat een ander soort bestaan gaan wees En nadat ons weggeneem is Vind daar huwelik plaas En dan kom ons weer terug As die brood Dan van die Heere Jezus Soos wat ons dit nou hier beskryf Sien as 'n gebouw as dit waar in God woon en dit het die heerlijkheid van God gehaad nou die heerlijkheid is die glans van God die woord heerlijkheid kan jy gaan kyk in 1 Korinthus 15 verduidelik Paulus dit breedvoerig hoe dat die heerlijkheid van die son verskil van die heerlijkheid van die maan en van die sterre en die sterre onderling jy kry helder sterre en dove sterre So dit gaan oor die glans wat skyn Die heerlijkheid van God En sy licht was soos een baie kostbare steen Soos die kristal helder jaspis steen En het het een groot en een hoog muur Nou as een mens praat van een muur In een geestelike terme Dan krijg ons dit ook weer In Likas hoofdstuk so 16 waar daar die dood beskryf word van Lazarus en van die reik man En Lazarus wat aan Abrahamse boezem is en die reik man bevind omself in smarte En Abraham verduidelik aan om, hy sê, tussen ons is een groot loof gevestig so die wat van hierdie kant of na julle wil gaan kan nie, en die wat van daardie kant of hier, dit kan nie werk nie, dit, maar dit gaan nie oor een muur nie, want een muur het nie uitwerking op een geestelike bestaan nie. Maar dit is vir ons bevatlik, om te begryp van een kloof of van een muur, dit wil sê iets wat scheiding maak. Wat het gaan wees, dit weet ek nie, maar iets gaan verinner. God het in een groot en een hoog muur en dan is daar twaalf poorte en dit moet ons nou weer verstaan, kan nie fysische letterlijke gebouwde poorte wees nie, want dit is ons. En by die poorte is twaalf engele. Dit kan ons aanvaar, twaalf engele. En die name daarop geskrywe, Namelijk die van die twaalf stammen van die kinders van Israël. As kan aanvaar dat hierdie poorte het te maken met ingang, met toegang. As hoekom een mens een poort het, as mens een stad het met mure, dan kan jy nie in die mure net so solied hou nie, want hoe gaan mense nou in en uit? En anders hulle moet oor die mure klim om binnen in te kom. Dis nie altyd die praktiese ding nie Wel mis dit na kan doen Is daar dan poorte En vandag as jy nou na Jerusalem toe sal gaan na die oude stad Dan sal jy hier die oude stad met sy groot dik mure sien En jy sal die verskindende poorte sien As jy daar wil ingaan Dan moet jy door een van daar die poorte gaan Een van die poort wat ek dikwels daar gebruik het, is die Java poort, wat beteken die mooi of die skoon poort. Ingang, toegang, 12 poorte, by die poorte engele, engele is weesens wat in Godse dien staan. Geestelike weesens Geestelike werk ook doen alles sal die toegang daar dophou en bepaal Want die name van die twaalf stamme van die kinders van Israel is op hier die poorte geskryf En nou kan jy sien Kry jy hier die typische stereotype manier die God werk met die vier verskillende windrichtings net soos wat hy in die woestijn toe hy moes opslaan hy tente opslaan rondom die tabernakel dan moes hy dit ook precies op hierdie manier gedoen het soos hy het nou gaan hoor aan die kant was daar drie poorte nou by die opstel van die orde daar in die woestijn was daar ook aan die ooste kant was daar drie stamme en aan die noorde kant was daar ook drie stamme en hier is drie poorte en aan die suide kant was daar ook drie stamme en hier nou hier die drie poorte en aan die weste kant was daar ook nou die drie stamme en dan is hier die drie poorte en die muur van die stad het twaalf fondamente gehad en daarof was die name van die twaalf apostels van die lam En my is ook omzulle naar die, die fondamente Het is omdat hulle die fondaties geleed Die leerstellings van die woord van God Voor die kerkpiediode Daarom het ons iets soos die apostoliese geloofsbeleidings Wat ons ook die 12 artikels noem Omdat volgens oorlevering elkeen van die 12 apostels Een van daar die artikels saamgestel het En dis vir ons tot vandag toe nog een fondatie, dis een fondament waarop ons ons christelike geloof bouw. Want ons moet ons christelike geloof belei, anders gaan ons afweik. En vir die rede is het belangrijk dat die mens jou van tyd tot tyd jou self herinner aan jou geloof. Wat gloe jy? Want as tot vandag mense in die kerk wat nie gloe in die feit dat Jezus uit een maagd gebore is nie. Vol aan die soort argumente, en nou as een mens hierdie as een geloos beleidende zet, dan sal jy sien, ons sê, wat ontvang is van die heilige gees, gebore is uit die maagd Maria. Ons sê dit letterlik so as deel van ons geloof, dit is fondaties waarop een mens bouw. en hy wat met my gesprek het, het een gouwe meetroede gehad om stad en sy poorte te meet daar nou alles geestelik stad het vierkante gelee en sy lengte was net so groot as sy breedte want anders kan het nie vierkante, vierkante wees, as die lengte breedte die breedte, maar nie selwe wees en hy het die stad met die meetroede gemeet Op 1500 myl, sy lengte en sy breedte en sy hoogte was gelijk, dat is een vierkantige formatie, precies een vierkantige formatie. En dan gaan ek een bykie verder lees. Vers 18 En die bouwstof van sy muur was Jaspers En die stad was suiver goud so suiver glas Jou kan nie een bykie beg, Begin begryp Kon ons sê, die al, die goed, Kan nie letterlik wees nie Die bouwstof van sy muur was Jaspers Nou Jaspers is soer edelgesteende En die stad was Suiver Goud, soos sywer glas nou as ek en jy al goud gesien het syl ons weet dat het lyk nie vir ons soos glas nie maar hierdie is een baie sywer vorm wat hier oorgedra word soos ons geloof by wat vir ons kostbaarder is as goud wat door die vuur gelouter word as een mens beproevinge deur gaan in jou geloofslewe, dan is jy eindelijk bezig met goud. Jy kan nou sien dan, dat dit het nie nou fysische letterlijke goud kan wees nie, maar dit gaan oor iets waardevols. Afhangende van waar een mens jyself bevind, is verskillende goed meer waardevol as iets anders. As jy in die, waard, in die, in die woestijn jyself bevind, waar jy bezig is om dood te gaan aan dors, dat jy nie water het nie mense, dan sal dit nie help dat iemand nou vir jou gouwe minstukke daar gee nie, want jy sal daar met al jou gouwe minstukke dan alleen dood gaan, so wat is die belangrikste, die belangrikste gaan nou wees dan water, so hier in hierdie geestelike dimensie waarin ons onself gaan bevoud, bevind gaan goud, en dan hierdie soort goud wat geestelik is, en al wat ons in die skrif kry oor, wat geestelik en aan goud gelijk gesteld word, is ons geloof. Ons suiver, suiver, suiver geloof wat gelouter is. En hy sal onthou hoe dat Paulus vir ons sê, dat een mens moet bouw, jy het fondament, en daar die fondament is Jezus, en jy kan nie, jy kan nie ander fondament leen nie, maar jy moet versichtig wees hoe jy nou bouw. Jou geloofslewe dan nou verder bou, hoe jy kan bou met goud en en silver en kostbare stene, of met hout en hooi en stoppels, wat nou niks beteken nie. Maar dit luk nie letterlik, hout en hooi en stoppels nie, beteken manne die goed die doen is te vergeefs. Is niks werkt nie. Kom ons gaan een bykie verder aan ek gaan nou nie door daar die verskillende edelgesteentes nie, want hierdie edelgesteentes as jy hulle weer gaan bekyk, sê so jy sê dit ook die edelgesteentes wat oor een stem met die oopriester en die borststik wat hy gedraai het so borstas en daar was hierdie 12 edelgesteentes in en wat oor een stem hier met hierdie edelgesteentes van Jaspers, Safir, Calcedoon, Smarag, Sardonex, Sardius, Chrysolid, Beryl, Topaz, Chrysopaz, Easint en Amatis. Ons is ook nie altyd seker van wanneer jy die oorspronkelijke taal gebruik of dit nou recht vertaal is nie. Hier en daar is daar twyfel oor wat het is, en jy sal met die verskillende vertaling sien, dat hulle pietje afweik. En die twaalf poorte was twaalf perils. Nou moet jy net pietje kyk wat hier staan. En die twaalf poorte was twaalf perils. Ek wil sê, dit is nie soos nie, dit sê dit was twaalf perils. Nou ek en jy ken perils, dat is vrouwmense om hulle nekke gebruik soms, so as Iets as een versiering As een halsnoer Zo so ons weet min of meer hoe perlik Maar poort kan nie een perl wees nie Maar dis waardevol in die straat van die stad was suiver goud Soos deerskynende glas Heer eens Dit waarop ons staan Die fondaties waarop ons staan Goud Suiver Goud En die tempel het, nie daar, het ek nie daarin gesien nie. Want die Heere God, die Almachtige, is sy tempel en die lam. Kan hy nou sien hoe dit geestelik interpreteer moet wees? In die oude stad, Jerusalem, reg in die middel daar was die tempel. En die tempel moes altyd daar weet, want dit was altyd een symbool van die teenwoordigheid van God. Nou in hier die nieuwe bestaan gaan ons die symbole nodig hee, iets wat symboolies lyk nie, God gaan God self wees. God self is die tempel en die Heer Jezus is die tempel. In die stad het die son of die maan nie nodig om in om te sky neem, want die eerlijkheid van God het om verlig en die lam verlig. Is sy lam En die nasies van die wat gered word Sal in die licht daarvan wandel En die konings van die aarde sal hulle heerlijkheid en eer daarin bring Die konings sal jy ook later sien wie is dit Hier die mense wat as konings gaan regeer Voor alle eeuw tot in alle eeuwigheid en bedags, want nacht sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie, en hulle sal die heerlijkheid en die eer van die nasies daarin bring, en daarin sal nie iets kom, wat verontruindig en gruwelik en leens doen nie, maar net wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. En daarmee moet ek nou maar eers haal, haal roep en volgende keer kan ons bykie verder kyk dan sal ons by by openbaring 22 want ons het nou net die 21ste hoofdstuk gekyk om verder dan ook dan te vergelijk met die bybel wat juist hier opgelijk ons weet nie hoe tot waar ons gelees jy besegeel 47 jy kan miskien dalk nie tis en tyd daarna gaan kyk en Ondou nou asjeblief, dat jylle wat hier in die kleedskamer is, net vir my jylle tydanduidings, daarom geef ek net na die tyd gaan kyk of die tyd oor een stem. Jylle kan net vir my sê, ek het gesê dit is nou 19.53, dit was 7.53 en 20 secondes byvoorbeeld kan jy vir my sê 19, toe ek sê 1953 wat was die tyd nou daar by jou? Of dit ook precies diezelfde tyd was hier in Zuid-Afrika by jou, en of daar verskil is het, ek het net kan probeer rechtstel. Omdat ons die goed recht wil doen, en daarmee dan, gaan ek nou vir jou tot sien sê, tot die volgende keer. En dat was sê Volgende keer is morgen. Morgen. Dv. En dan hou nou, mense. Het is baie na aan die einde van die jaar. Nee. En die heren sy sieninge. Is met jou. Shalom.